Разом берім, покликнув капітан, швидко наступаючи з ними. Знову глянувся напасник, потужно відштовхнув перших двох, вихватив ніж і рушив на капітана. В замах вдарив. Волдок встиг перехопити його руку в кисті і наниз погнув, вивернути ніж. Два помічники схопили за лікті і одночасно Чойс та Обрікс напали на розбивці. Ніж упав і капітан черевиком відкинув набік. Уже зближені були зап'ястки селача, щоб один з помічників, мавши наручники, зміг накласти. Але враз в несавмовитому струсі всього тіла і рвучкому рухові ліктів вирвався на брода і поліз правицею за борт піджака, вихрипівши на всіх «На сторони, бо стрілятиму! Рано, брати!» Проте, скоріше, капітан погрозив револьвером. Встань рівно, тобі нема шансу ні стріляти, ні вирватись. Стинувся громадезник і пристиг. А з того скористувалися полісмени і швидко обезброївши його наклали наручники. Капітан, сховавши револьвер, звелів. Обшукати аж по рубцях. Два помічники, обмацуючи, витягають різні здобутки. Перший назвав. «Пістоль, подібно як ми маємо. Хто дав?» То від клепарда подарунок на іменини, пригадує Чойс, доручено під розвагу. Я візьму решту ви, розділив капітан. Про свій знахід повідомляє другий помічник, кладучи річ на стіл. Ще один ніж, згострений як свічка. З дверей загороди виходять черниця, пастор і доктор. Їм покліпнув очима на зустріч арештований. Зібралися цілий монастир на одного. На кого ж сам зібрався, здоровий як бізон, мордувати раненого смертельно? До чого ти озвірів? – обурюється чойсь. А черниця збрехала, – гризнув здоров'яга, мовляв, сама подрімає. Бо в тобі сидить змій, – вичитує черниця. Мені перший почав брехати, ніби ти відвідувач із речами від рідних. А явився душити тяжко хворого. Твоя брехня на вбивство, я ж на порятунок беззахисного ворога від тебе-вбивника мусила на Змієві, бо він в тобі сидить, зв'язати хоч одну петельку. І тебе врятувала від мордерства, бо знаєш, за вбивство полісмена смертна кара». Кинув одороблязник гострим і трохи тоскним зором до неї, похнюпився, мовчить.